на перенісі дівчини окуляри у вишуканій імпортній оправі. Усе те запам'яталося, бо настав один із найвирішальніших моментів мого життя. Дівчина малювала ротонду у глибині парку, висвітлену осіннім сонцем, що ось сіялося крізь рідколистя дерев. Малюнок був класично чіткий, усі пропорції збережені, не би за спиною художниці стояв строгий екзаменатор. Ця манера малювання збереглася у Валерії на десятиріччя, і лише пізніше, коли модернові форми стали не лише дозволеними, а й модними, вона побігла за модою на вздогін, ламаючи усталений почерк. Нічого доброго, звісно, із тих перегонів не вийшло. Так собі, чергова спекуляція. Але до тих її новацій, ще ціле життя, ще його нам треба прожити. Поки що ми лише знайомимося на Мринському городищі. Під шерхіт золотого осіннього листя. Усе так романтично і звичайно. Бо усі слова, які ми кажемо одне одному, давно сказані, давно повторені мільйони разів поколіннями, які гостювали на цій древній землі. Усі наші слова із п'єси не нами написаної, не уперше, не востаннє зіграної. За врящанням давно відомих з певними варіаціями слів, земна пристрасть, земні бажання. Вона захотіла мене. Один метр, вісімдесят п'ять сантиметрів зросту, широкоплечий, статурний, обличчя мужнє, класичний ніс – Розумні, вдумливі очі. Я ж захотів її квартири і київської прописки. Єдина дочка полковника, який служить при штабі Київського військового округу. Студентка художнього інституту. Домрина приїхала на етюди. Про усі ці суттєві деталі я дізнався досить швидко. У Києві я був частенько з волейбольною командою на змаганнях. Київ мені подобався. Ніде так не хотів би я жити, як у Києві, столиця радянської України, а все інше – уже справа техніки. Не хочу сказати, що не мав жодного почуття до Валерії. Звичайно, дівчина мені сподобалася, з першого погляду. До всього таке романтичне тло, собори, городище, древній як світ, золота осінь. Я навіть написав кілька ліричних віршиків, послав Валерії. І все ж повторюю. В основі душевних поривань було «Валерія хотіла мене як мужчину, привабливого, імпозантного, не соромно продемонструвати знайомим. Я хотів її квартиру і київську прописку». Можливо, дещо цинічно, зате чесно. Я шукав теплого, затишного кутка для свого подальшого життя-буття. Щодо аспірантури, певності ще не було. Про безперспективність вирішення мого квартирного питання у Мрині, я вже казав. А якщо доведеться вертатися в отакий собі плюхів після п'яти міського життя? Я добре знав, як живутіють сільські вчителі. Від самої згадки про багно на кривулястих пльохівських вуличках, про хатки, що тонуть у нічній млі, душу мені перевертало. Казочки про подвиг сільської інтелігенції в ім'я духовного збагачення народу для дурників, а не для мене. Я завжди мислив тверезо, для романтичних диваків, яких у школах та інститутах начинили книжними ідейками, як мати моя начиняла кров'ю та гречаною кашею свинячі кишки. Отже, уже за молоду я був прагматиком, суворим реалістом. Не мав я і потягу до кар'єри. Я завжди заздрив лише нашому котові, який, забравшись на теплу лежанку і підібгавши під себе лапки, зирив на людську метушню у хаті мудрими, сонуватими очиськами». Такою була моя життєва позиція, як тоді заведено було казати. Наступної весни, у травні, бо вже зайшлося про моє призначення, ми з Валерією одружилися. Бучного весілля не було. Тесть сказав, що йому нині не до бучних весіль. Він виїздив за кордон до Угорщини у тамтешню групу наших військ. За весільним столом сиділо лише кілька подруг нареченої і начальник тестя, генерал. Можливо, мій дорогий тест не захотів демонструвати перед своїм командиром пльохівського свата, сіряка й п'яничку, та й сваху у незмінних чунях та шелестюці, як називали у нас теплі жіночі кофти і синтетичного хутра. У пльохів познайомитися із сватами він, правда, зволив приїхати на службовій победі. Прошовся луками за хутором, посидів за столом, випив чарку самогону. Батечко мій під час того короткого застілля зумів так нажлуктитися, що, прощаючись із сватом полковником, поліз цілуватися і геть його обслинив. Полковник усю дорогу, поки ми їхали із Пльохова до Мрина, тер гладенько виголено на щоку напарфумленою хусткою. Матері моїй невістка не сподобалася. Нема чого на ніч коту їсти, сама шкіра та кістки. Ще й гордячка велика, ще й хитрюща, як лисиця. Будеш ти, синку, весь вік свій ходити в голоблях, наче колгоспна коняка. Але не мені з нею жити, тобі ти рішай. Я уже вирішив ще того першого на Мринському городищі осіннього дня. Можливо, я тільки і мріяв усе своє життя ходити в голоблях, щоб самому не вирішувати, куди повертати, бути конем, але правлінським, вгодованим і статечним. Тест мав розкішну трикімнатну квартиру у престижному для вищеньких будинкові у центрі Києва. Валерія займала найбільшу з балконом і окремим виходом у широкий коридор кімнату. Два високі вікна і скляні балконні двері дивилися в парк. Підлога і стіни – в килимах, на дивані і кріслах – гуцульські ліжники – Саме про таке гніздечко я і мріяв у своїх мринських видіннях. Уже б я нікуди з тої кімнати і не йшов. Але Валерія вирішила, що свій медовий тиждень ми проведемо у самотині на дачі тестя на Русанівських садах. З перших годин спільного життя вона усе вирішувала сама. Я мовчки погоджувався. І ось, підвівшись із за скромного весільного столу, ми сіли в службову машину тестя, і мовчазний послужливий сержант повіз нас на дачу. Дача була маленька, але ладненька, цегляна, двоповерхова, з двома лоджаями. Стояла вона на краю колективних садів біля невеличкого озера, оточена молодими, але вже крислатими деревами. І ми з Валерією весь наш медовий тиждень почувалися, як на острові. Поблизу Ганку зеленіла розлога плакуча верба. Рясне аж до землі гілля відгороджувало зарослий травою плацок навколишнього світу. Валерія поставила в тому природному наметі виплетене з лози крісло-гойдалку, застелила пледом, поклала подушечку. Вона уже добре знала, що мені потрібно. Комфорт і спокій. аби затишно і м'якенько. Поки юна дружина накривала на стіл, десь там на горішньому поверсі дачі, я лежав у кріслі гойдалці, закинувши руки за голову і думав про те, що досяг у житті усього, чого прагнув. «Навіщо людині багато?» «Багато маєш, багато платиш». Я ж волів мінімум необхідного мати і мінімум платити. І так дожити літ до ста. Єдине благо в житті – довголіття. Від думки, що літ через сімдесят я так само напівлежатиму у кріслі Гойдалці під оцимось зеленим живим наметом і безтурботно милуватимусь рожевим надвечір'ям, радісно ставало на серці». На руку опустився яскраво-жовтий метелик. На гілці над головою вигойдувалася синичка. Я заплющив очі і замурликав, наче наш плюхівський кіт. Але мені ще належало платити за подарунки долі виконанням своїх подружніх обов'язків. Звісно, досвіду мені бракувало, але почувався при здоров'ї та силі, тож і не мав особливих хвилювань. Коли Валерія покликала мене у кімнатці на горішньому поверсі, уже палав, дихаючи запашним теплом, камін. На круглому столику – шампанське, цукерки, шоколад, бутерброди з червоною ікрою. Широка тахта застелена барвистим ліжником. Сонце скочувалося за обрій, озерце внизу оторочене верболозами – Червоніло, наша крапля дівочої крові – знак невинності. Впродовж минулої зими я і Валерія досить часто зустрічалися. Або я з волейбольною командою заявлявся до Києва на змагання, або вона на етюди умрин. Але межі не переступали. Тепер мали ту межу переступити на законних, так би мовити, підставах. У наших пашпортах стояв штамп про одруження. Для сміливості ми випили по фужеру шампанського. Валерія переодяглася, поки я любомудрствував під вербою, і була в білому, грубої в'язки светрі, у брючках, що тісно облягали її. Груденята напинали светра, і темпераментнішого мужчину сліпили б, як двоє сонць.